Мабуть, відлежала ногу. Він турботливо підняв її, переніс на ліжко, обмацав ноги, професійно пройшовся пальцями по кожному суглобу, зробив масаж. Вона увесь час вдивлялася в його обличчя. Воно було незворушним. Позираючи на неї, він всміхався, як завжди. «Нічого не знаходжу. Вже краще?» «Так, набагато», – сказала вона, ворушачи пальцями ніг. Чутливість поверталася. «То пусте, вибач, що не зустріла, зараз приготую сніданок». «Не хвилюйся, я перехопив у буфеті», – відказав він. «Поки Марію пару годин і назад. Сьогодні дві незапланованих операції все ще везуть поранених». «Ага», – кивнула вона. Встала, накинула пеньюар. Тепер їй треба було рухатись, налаштувати прання і знайти в кишені брюк його телефон. Перечекати ці пару годин його сну, Відправити шашуню до школи і лишитися самі І думати, думати, думати. Вчора вона пережила шок, сьогодні їй треба його осмислити, дати йому назву, усвідомити. Передусім те, хто перед нею. Хто був із нею ці 15 років. Ретельно пригадати кожен рух, погляд, кожне слово, кожну дію, кожну мить життя. Визначити, коли стався збій у їхньому запрограмованому, на щастя, житті? А це неабияка праця. Коли Андрій збирався на роботу, вона сиділа в тому ж пенюарі на кухні, перед обробною дошкою, з начищеними овочами. Обіду не було. Шашуня пішов лише на другий урок, адже вона його не розбудила. У тебе все гаразд? запитав Андрій. Вона знітилася. Так, усе гаразд, відповіла, дивлячись на овочі, що лежали перед нею. Він поцілував її в потилицю, щось взяв з холодильника і вийшов упередпокій. Зазирнув до кухні, звик, що вона завжди проводжає його до дверей. Я побіг. Так, удачі. З тобою дійсно все, гаразд. Підійшов, цьомкнув, потрапив у вухо, адже вона смикнулася. Засміявся. До вечора, відпочинь, у тебе втомлений вигляд. Грюкнули двері. І вона знову втупилася поглядом в обробну дошку, згадувала мить, яку вона пропустила, мить, коли пішла любов, і не знаходила її, і це було гірше, ніж аби вона її знайшла, адже це говорило не на користь Андрія, означало, що перед нею вправний брехун. І вона провела всі ці довгі роки по шиї в лайні, котре здавалося їй солодкою патокою. Брехня витікала з уст його. Яка ти прекрасна, моя ти подруженько, яка ти хороша. Твої оченятка, немов ті голубки, визирають за серпанку твого. Твої коси, немов стадо кіз, що хвилями сходять з гори Гілеацької. Твої зубки, немов та отара овець, обстрижених, що з купили вийшли. Твої устаньки красні, мов частина гранатного яблука. Скроня твоя за серпанком твоїм Твоя шия немов та Давидова башта На зброю збудована. Тисяча щитів повішена в ній. Усе щити лицарів, Два перса твої, Мов ті двоє близнят молодих у газелі, Що випасаються між лілеями. З того дня вона все шукала лінію розлому. Змушувала себе вставати, Говорити, рухатись. Всі ці дії були механічними. Пославшись на скрутні часи, припинила готувати розкішні застілля. Шашуня їв окремо в себе в кімнаті. Вона взагалі не їла. Час від часу щось жувала, не відчуваючи смаку. Андрій прибігав заклопотаний, закручений в роботі, рився в холодильнику. Вона стояла за його спиною, нарізаючи хліб. І, пославшись на цікавий серіал, йшла до зали. Сиділа там до опівночі, чекала, поки він засне, або, як він казав, поки марить, і збиратиметься до лікарні. Відмітила для себе несподіване. Виявляється, нікому ті вечері не були потрібні, крім неї. Всі ніби зітхнули з полегшенням і запросто прийняли інший спосіб життя, як належне. Отже, і ці родинні застілля були брехнею. Почала вишукувати, які ще несподіванки підкине доля. Виявилося, що не обов'язково одягатися. Можна весь день проходити в халаті, нікого це не обходить. Можна не готувати по рецептах, просто варити картоплю, ставити на стіл бляшанку з консервами, можна ламати хліб руками і не перевіряти, чи вони помиті в шашуні. Навіщо? Можна стригти нігті коротко-коротко і не розчісуватися. Навіть душ не приймати, не підфарбовувати губи, не виходити з хати. Не прибирати, адже всі ці дії заважають думати, думати, думати. Мусить же бути та мить.